Чи цього досить, щоб позбутися одержимості? Ні, бо моя одержимість може бути виявом волі Божої. Чи сподіваєшся знайти тут вихід? Не смію сподіватись. Чи ти прийшов сюди, щоб відшукати спокій? Не спокій, а ясність. Чи добре ти служив людям, чи не лінувався? Кожної ночі я йшов туди, де мене кликали, Доки тіло моє не потемніло від темряви і сліз. Що ти бажаєш чути від мене? Ясного слова, у якому є сила. Що ти бажаєш? Сили крил і чистоти пір'я. Слово моє таке. Залиш сумніви перед брамою, Хай їх змиє дощ, Або вивітрить сонце, І слухай, що мовлять наші брати. Іди через браму, Нехай її світло Дасть тобі силу І білизну пір'я. На острові Острів – це щастя, спокій, рівновага Я не спроможна його описати, бо тут усе світло Світло блакитне, рожеве, золотисте, бускове. Кожен з нас тут самотній, але ця самотність зовсім не схожа на земну самотність Таке відчуття, що у тебе виростає тисяча крил, але ти не літаєш, бо весь час перебуваєш у польоті. Крила твої розгорнуті, і у будь-яку мить найхимерніша візія постає перед твоїми очима. Острів – це точка, у якій сходиться все те, що є найкраще у світах. Згодом кожен з нас буде себе запитувати, навіщо так щедро роздається блаженство скромним білим пташкам? Навіщо їм стільки сили, якою вони так і не можуть скористатися сповна? Земля – це клітка для нас, острів – безмежність. Ми проводимо час у бесідах-роздумах. На початку я згадував про вежу, але вже відсторонено. Вона якось змаліла для мене. Брати розповідали про інші вежі, які будувались, руйнувались, зникали. З ними неодмінно щось траплялось, що підтверджує думку про нетривкість усього, створеного людськими руками. Тут же я почув одну притчу про те, як чоловік багато років підряд поливав усохле дерево на горі. Він щодень носив з долини воду так і помер, не дочекавшись, коли дерево оживе. Його син, так само одержимий, продовжив цю справу. І тільки онук побачив, як всохле дерево. Цвітом. Ця історія чимось близька до міфу про Сізіфа, великого хитруна і безумця, абсурдністю, бо посадити дерево легше, ніж оживити мертве. Тільки люди здатні захопитися абсурдною ідеєю, доки час не залишить їх далеко позаду. Сенс існування білого пташка у тій тисячі крил, якою він володіє, і які дарують йому внутрішню самодостатність і нерухомість. Жодному пташкові не спаде на думку щось створювати. З нього вистачить лише пізнавати, ледь підправляти пізнане, вносячи у нього трохи світла, Легко іронізуючи при цьому.